As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Elhamdulillahillazhi ja'alena al muslimin Elhamdulillahillazhi Akhbarna fi kitabihil aziz Innama almu'minun ikhwah amarna bil birri wal ihsan w nahana an al ithmi wal udwan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ashhadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu kana ahsanun nas khuluqa alladhi a'lamana al adab ادب الذي ينبغي يتصف به كل مؤمن على وجه الارض فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فلندعو الله سبحانه وتعالى për të gjitha mirësit që në ka dhuruar, e pa dushim mirësia me madhe eshtë islami. E falendrëm Allahun së fa në otala që në ka ndërruar në këtë besim të mreku lueshë. Zotë ju një lartë madhuruar në kuranin famëllartë në njofton se me të vërtet besimtarët janë vlezër. Në urdronë që të silemi mirë dhe me dignitetë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 Të nderuar shikues. Në serin e emisioneve ku shtuar vëllazëris, do të flasim për disa gjëra që dëmtojnë vëllazërin, duke lutur Allahun subhanahu te ala që ta ruaj dhe ta forcoj vëllazërin mes nesh. Së pari, për gjërat që prishin dhe dëmtojnë shumë vëllazërin, është lakmia në botë dhe në gjishka që posedojnë njërzit. Po përse kjo është një shkak përftohjen edhe po prishjen e vlazëris, do të kështu sepse lakmia dhe mania për të posedoar gjishka që gjenë në duart e njërzve në gjithë uretjen dhe zilin. E përpasoj e prish ve shkatron dashurin. Prandaj profeti sallallahu alejhi wasallam thot: "Naporosit vë ju asket në dynja që të të dojë Allahu. Dhe mos lakmu atë që gjende në duart e njerëzve që të të duan ata, pra njerëzit." Ndërsa Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa la temudanna aynayka ila ma ta'na min Ilama më ta'na bihi, ezuajë më minhëm zëhrat e lë hajatit dunja, lë neftin e hum fi. U risku rabbi ke këjru webka, dhe, moti, dhe ti mos ingur sëtë në bukurit e kësa jete, me të cilën e kim bërtë kënashen disa përre tyre, jo besimtarve, për ti provuar me ta, ndërsa shpërblimi i Zotitën të ëndë, është mëj mirë, është i përherëshëm. Ka ndodhur që disa njëres dikur të dashur zemër bardh, gojë e mbëll, e të knashë me caktimin Allahus fanotala. Në një kohë kër ata hodhën mështrimin tek personat të tjerë me pozitë lartë në këtë botë, të pasur e me poste. Por, që nga feja kanë qënë të sopë të sopë. A tëhere, kur lakmuan atë që gjende të kata në dy nja, të këta njërës të luksit, por me fejt të dobet, të tjil njërës të mirë, u shëndruan, si kur të ishin kryesa krejt të tjera. Zemërat të tyre, u mbushën me zili dhe uretje, e përpasoj u dobesuan ndoshta dhe lanë në fenë. Kur njeri u betë egoistë, nuk mendonë vetëm se si e si të marë samë shumë nga kjo dënja të garoj në ta. Në zemre ti forcojë tendenca e unitë, dashuria për vetën dhe uretja dhe zilia për të tjerët. Endërsa i drguar e Allah së në Allahum a.s. më thotë, Askush për juç nuk beson derisa të dojë për veten e tij, të dojë për vllajën e tij atë çka dëshiron për vete. Sa më i devotshëm ti jetë njeriu ndaj Allahut subhanahu wa taala, aq më dashur e më i sëlqeshëm e zimbar do të jetë me shokët e tij. Takimet me vëllezrit e forcojn dashurinë mes tyre i forsojmë lidhjet më rëdhënjët me styre. Në duhet o shqoqirohemi me visimtar të devotëshëm, me qëllim që me gjliset takimet kuventimet tona të parfumosen me vikër për kujtimin e Allahut s'fana utala, me adhurim, me këshilat të mira, për kujtim të botës tjetër, bindje dhe respekt nda i Zotit e gjithësis, dhe prokupim për thyrje në fejnë e Allahut s'fana utala. Ndërësa, kur takimet me sëvlezërve janë të zbrasta nga dikri përkujtimi Allahot, nga dhurimi, nga këshilimi, dhe njëndërko janë të mbushura plot me bisedat kota e të pablera, me gjunahe dhe rikësi, të gjitha këto e ngurtësojnë zemrën, e shtojnë trishtimin dhe i hapin duer të këshijave. Ndërësa, kur takimet me sëvlezërve janë të zbrasta nga dikri përkujtimi Allahot, nga dhurimi, nga dhurimi, nga këshilimi, nga këshilimi, nga këshilimi, Me vazhdimin e gjunaheve, do të vi një kohë kur vlezërit do të ndahen, edhe pse më parë ishë ndashë për rrëtë Allahut së pa në utarë. Sikur se fëtë profeti sallallahu a rejë vësëllëm, kur dy persona duhem për rrëtë Allahut apo në Islam, është gjunahu i njerit për tyre që bëhet shkak që ata të ndahen. Vlazëria në islam është shumë e dobishme, sëpse në kujtonë në botën tjetër. Së kur se fëtë Hasan el Basriu, Allah më shirovët, vlazërit tanë që i duam, i duam më shumë fëtë, se sa familje tona. Sëpse, këta vlazërit tanë në kujtojnë botën tjetër, ndërësa familje në kujtojnë këtë botë. Prandaj, vlazërit duetat, ta duar njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ti friksohen Allahut subhanahu wa taala dhe të mos lëshojnë pe në gjunahe. Në gjunahet qofshin ato edhe të vogla, sepse të voglat çojnë tek më të mëdhat. E pa dyshim, dashuria kur është për hir të Allahut subhanahu wa taala, jep frutet e vëta. Por ama kur motivohet nga interesat e kësaj bote, automatikisht kjo vëllazëri shkon në drejtë shkaterimit. Nuk ka dyshim se silja e mirë është një faktor mjaft i rëndësishëm për ruajtjen dhe forcimin e vlazëris. Dhe i dërguar e Allahut sënë Allahu a.s. në porosit që të silëm i mirë. Thotë profeti sënë Allahu a.s. friksoju Allahut ku do që të jeshë. Të keqen pasojme një të mirë që të afshi ata. Ata dhe sillun me njerëz me moral të lart. Për shkaqeve që çojnë në ftohen e marrëdhënies mes vëllezërve është mungesa e edukatës gjatë komunikimit me ta. Zanafillën ky gjuna apo ky defekt e ka në abuzimin në marrëdhëniet konfidenciale me vëllezërit. Njëri u duke menduar se ka fërsi me vlajnë e vetë, e ngrev vetën mbi dis, disa formalitete. Dhe prej formaliteteve e konsideron, e quan edhe edukatën e komunikimit. Gjë që është një dekresisht e ga buar. Largimin nga formalitetet nuk do thotë që ne të mos kujdesemi për edukatën e komunikimit dhe siljen me njërzit. Kështu për shemblë, bërtitja, fjalet me kunja dhe thumbuese, shakat e te për ta, që zakonisht ndodhin këto mes njërzve që kanë a fërsi e konfidenca, të gjitha këto imëndësojnë shëjtanit të ndërhyjë në mardhenjet mes vlezerve dhe të shkaktoj grindje, mosmarveshje dhe përqarje. Dhe më në fun, largimin e tyre nga njeri tjetri. Shkatrimin e dëshuris mes tyre. Pra ndaj, vlajt du t'i flasë vlajt me gjuhë sa më të but, sa më të qilëtër, të sinqerë, transparente, jo me ironi, jo me sarkazëm, jo me talje,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 dhe nuk e ka në mëndjen shpesh u andërpresin biseden. Shikoni pra në vazhdim për të tregoj për të tregoj për moralin lartë të një djetari për djetarve dhe njërezve të mirë të devotëshëm i cili shprejmi ishtë thotë. Dikush prej bashkë biseduesve më fletë për gjera që unë i dhja para se atë të të kishtë lindur në në e vetë. Por, edukata nuk ma lejon që të ndërpresë. Bëj durim dhe jadigjoj fjallën deri në fundë. Polemikat e shkakton grindje, urejtje dhe zili me së vlezërve. Prandaj, ne duhet të largohemi prej saj. Një djetari mathë, Abdurrahman, bnu e bilejla, është shprehu, nuk kam polemizuar as një herë me vëzërit e mi, sëpse e di, se nëse do të polemizoi atë here, ose do të mërzis, ose do të përginje shtroj. Musilmanit i eshtë ndaluar polemika sterile, e pa frytëshme në fe. Por kur bëjt fjarë për qështje dë njësë, ajo është akoma me uryer, e sidomos për qështje për të cilat nëse heshtet nuk ka do një dëm të math. I drguar e Allahut sëllëllahu aleyhu sëllëm thot, një popull nuk devion pas udhëzimit, vetëm pas i që jepet pas polemikës. Gjithse si, diversiteti i mendimeve është diçka e natyrshme kuptohet diversitet në çështjet jo parimore. Dhe kjo nuk duhet që të ndaj vlerës vetë afto dashurinë mes tyre e ti largojë nga njëri tjetri. I bën teimi i Allahum Shirov thotë sikur pas gjdo mos marvejshje mes muslimanve ata të braktisni njeri tjetrin, nuk do të kishtë mbetur asë një lidje vlazërore. E nuk do të kishtë bashkëpunim mes vlazërve musliman. Largimi nga polemikat, moshkëmbimi akuzave dhe replikave reciproke i ruan mardënjet mes muslimanve. Akuzat u alëndojnë në zemrat vlezerve. Po, vërtet njëri u mund të gaboj. Mirë po gabimi nuk duhet pasohet me një gabim tjetër. Njërzit kanë nevoj që të apërmisojmë gabimet pa u alënduar ndjenjat. Po, jap një shëmbullë. Nëse të këty vjenë dikush, i cili të qështë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 ti mund të silesh me një mënyrë një tjetër të zhuar për, z... për të ri për të rirë të ka i forca dhe energjit dhe për të dhenë maksimumin atje ku ka mundësi që të japë. Qëfar mund të të thuash? Të thuash ti ke talent apo të jebet në filan zanat. Për andaj të këshiloj, që të, hy, të mos i hysht të rektisë, pa ja përmëndur t'i thua se ti e i paft, apo nuk bëmë për këtë punet të tjera tjera. Të mos i hysht të rektis, por të meresh me këtë zanat, nga se në të do t'gjesh vetën të ndër. Klusim Allahun, subhana mu të ala, që në mundësoj, silin e mirë, dhe në largoj nga të këqijat, nga silet e ulta,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 ndëruar shikues muslimani përjeton ndjenja dhe emocionet e mbyllajt vet. Kjo i jep dashurisë, vëllazërisë, i jep shije dhe lezet. Rrit dhe zhvillon pemën e dashurisë. Gjenerata e arta e sahabëve i prjetoi të tilla ndjenja dhe emocione. Transmetohet se tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka shkuar njëri prej ansarve i cili ishte tepër i mërzitur. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyet për shkakun e mërzitjes. Çfarë ke i thot profetit sallallahu alaihi wasallam duke shumë i mërzitur? Kam diçka. Pamë tregova thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Tha u i dërguari Allahut, mua nuk kujtoha diçka. Sot në hym dhe dalim të këty. Të shohim dhe ku vendojmë me ty. Po në esër. Në esër kur ti të njithesh në gradat e profetve, nuk do të kemë mundësi. Në nuk do të jemi me ty. Nuk do të arim dhe të këty. Profeti Sallallahu A.S. heshti. Nuk ju përgjish. Por, pas pak, atë i zbriti a jeti kurënorë. Përgëzim si përgëzim për të gjithë besimtarët. Thotë Allahu s'pana u ta'ala, u meju ti illaha u rresul fa ulajke, fa ulajke me alladhina ena'ma Allahu aleyhi minan nëbijin o s'diqin o shuhadai o s'salihin, fa hasu na ulajke rafiqë. Kushe bindet Allahu dhe të dërguar të ti? Kushe bindet Allahu dhe të dërguar të kushti? bindje dhe Allahu dhe të nërguar ti së në Allahu a.s. Cilje është rezultati? Këta do të të shpërblehen të këllahu së pa në otara dhe do të jenë, shpërblimje të esë, se do të jenë me pikamberet, me të sinqertët në besime me martirët dhe njërezit e mirë. E së shok të mirë janë këta. Kjo është një përgjëzim për të gjithë besimtarët të cilët i binden Allahu dhe të nërguarit Sallallahu alaihi wasallam. Për gëzim për këtë botë, po dhe botën tjetër. Nëse janë të bindur ndaj Allahut dhe dërguar në këtë botë, në botën tjetër do të jenë në gradat më të larta me profetët, me besimtarët e sinqertë, me martirët dhe gjithnjë njerëzit e mirë të të gjitha kohërave. Këto ndjenja të përzemërta e ben umeri në radiallavë anhu të përmaloj dothe që gjatë natës umeri radiallavë anhu të kujtonëte dhe një nga vlejzre ti dhe e merte mali dhe thoshte oh, sa i gjatë e shkjonat dhe sa po gdhijej sa po yndë të koha e namazë të sabaut shkonte në gjami e ta akonte vëllajnë e vetë dhe përqafonte shmallësh me ta. Buzjeshja, përshëndetja dhe mikpritja janë emocione të sinqerta dhe ato refleko, reflektojnë gëzim dhe dashurit. Këj forcon në lidjet me vlezrit e në këtë mënyrë fitohet është përblimi Allahut së pano t'ala. I dërguari Allahut sëllallahu aleyhu sëllem thot, busjeshja në fytyrën e vlajtën të esë sadaqa. Mos në qmo asë një vej për të mirë, qoftë edhe si kur të takosh, vlajnë të ndë busgaz. Dhe në një adit tjetër profeti sëllallahu aleyhu sëllem thot, për atë në dorë të të cilit e shpirtim, prabetojt për Allahut së pano t'ala nuk do të hyni në gjenet deri sa të besoni. E nuk do të besoni deri sa të doni njeri tjetrin. A tu të regojnë diçka të cilën nëse e veproni do të doni njeri tjetrin për hapë një selamin me siush. Umeri radiallau anë hëthot se takimet me vlejzrit e largojnë brengë dhe mërzitjen. Kjo sepse vlejzrit e mirë Ja zbukuroj një jetë njeriu dhe e ruaj nga gjunahet. Shikimi i tyre e gëzon zemrën, e largon mbrengën e rehaton shpirtin. Kjo është mirësi prej Allahut Subhanu Teala. Elusim Allahun Subhanu Teala që t'i bashkojë zemrat tona, ashtu sikurse bashkoi zemrat e sahabëve. Allahu Subhanu Teala thot: "Wa allafa baina qulubihim" kulub, welo anfaqt ma fil ard jamia ma alaftu bainahum bain qulubihim walakinallahu alafa bainahum innahu azizun hakim ëstai qi bashkoj zemrat e tyre e nse ti do te shpenzoje gjithpasurin qe gjenden tok nuk do ti bashkoj zemrat e tyre por ai allah u e beri bashkimin e tyre te zemrave tyre me te vërtet Ai është i gjithë fuqishëm dhe i urtë. Ai që do vllajin e vet më shumë është më ishë i shpërblyer. Kjo është fartot, Sralahu, për thotë profeti sallallahu alajhi wasallam për këtë. Foti dërguari Allahu subhanahu wa taala kur dy njerëz duhen përirt të Allahut, më i dashur tek Allahu nga këta të dy është ai që do më shumë vllajin e vet. Bisë se e fshehta shkaktojm për çalie. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam porosit. Nëse jeni tre vet, dy persona të mos flasin fshehtas duke përjashtuar të tretin. Sepse kjo e mërzit atë. Dhe në një transmetim tjetër thotë të mos flasin fshehtas pa lejen e këtij. Marrja e lejes e pëlqimit për personin e tretë mundson që shpirti i ti tij të ratohet dhe zemrën e ti të që të sohet dhe në këtë mënyrë në largojmë gjdo shkak që mund tjetë të motivoj zilin apo urejtjen. Në këtë mënyrë i, af, i afrojmë zemrat dhe nuk i largojmë. Ndëryrja në qështit private është një veprim të i për i pahishëm. Ajo shkaktonë Grindje dhe përqarje me së dhlejzërve. I drguarja laud së lëlavu a rrivo së në kamësuar disa regula. Nëse i përmbahem i këtyre e nëse i zvatojmë ato, atëhere do të shpëtojmë. Me të vërtej do të shpëtojmë. Nga të tila probleme. Qëfar thëtë profetit së lëlavu a rrivo së në? Mos spiononi. Mos dhijoni bisedat e tjerve palejë. Mos e zemroni njëri tjetrin dhe mos i ktheheni një shpinën njëri tjetrit. Behuni një vëllëzër ashtu siç e ka dhënë robërev te Allahut. Gjithashtu thotë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra Islami i mirë te një personi është lënia e asaj që nuk i intereson. Pra, humntimi i çështjeve private është e ndaluar.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 të plot. Përveç dy gjërave, dy cilësive që kam pasur, e për të cilat jam optimist. E para, unkur nuk kam folur për gjëra që nuk më kanë interesuar. Një, dhe e dyta, zemra ime ka qenë e pastër ndaj muslimanëve. Nuk kam pasur uri, do të thënë nuk kam pasur uritje dhe zili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 e të madhe për qështjeve efeksoj, për qështjeve private që kanë të bëjnë me personin në fjalë. Kjo nuk është gjë e mirë. Po, këshilimi është obligim. Por, aman, ndryhyrja në qështjet që janë të brëndshme që mund t'i zidh vetë njeriu dhe nuk është e nevojshme, apo interesim për qështje që janë private sekrete që njëri unë nuk do të atregojt të tjerëve, nuk, kjo nuk banë. Kjo nuk është silje, dinitoze, sepse kjo është qonë, është një përishka që veçë qonë në shkatrimin dhe prishjen e vlazëris dhe largimin e dashuris nga zemrat e vlazërve. Lusim Allahun s'fana vë t'ala që ta ruaj vlazërin mes nesh Lusim Allahun s'fana vë t'ala zotin e gjithsis që ta bekoj vlazërin ton të na i lektësoj të gjitha veprat që na mundësojnë përmbushin e detyrimeve që kemi ndaj vlazërve Sikur se Lusim Allahun s'fana vë t'ala që të ta na nërgoj nga çdo fjalë dhe vepër e cila shkakton grindje, përçarje, mosmarrveshje për pasojë e prish vëllazërin mes nesh. Allahu na bashkoft në bindjen ndaj Ti në këtë botë dhe në xhenetin e Ti të mrekullueshëm në botën tjetër. Me profetin aleyhi salatu vesselam në xhenetin Firdevs me profetin dhe vlezrit e tjerë profet me besimtarët e drejt e njërzit e mirë të të gjitha kohëve. Allahu i bashkoft të zemrat e muslimanbe dhe forcoft të dhazërin me styre. Allahu në afartë në dhe gjithë besimtarët që kanë besuar paranesh dhe lusim Allahun së fanu tala që të moslejoj që të futet në zemrat tona aspa kuretje dhe zili për ata që kanë besuar. Vëlumsin Allahun um, Subhanu Teala me emrat e Tij të bukur, me cilësitë e përsosura që na bëi për atyre që duam njëri tjetrin për hir të Tij dhe për pasojë të fitojmë shpërblimin e Tij, atë që na ka premtuar në botën tjetër, të jemi në hijen e Arshit të ti, Tij në ditën e Kiametit, në ditë ku nuk do të ketë hije përveç hijes së Arshit të Tij. U sallallahu s'fana wa ta'ala, qëtë në afalë në prindri tanë dhe gjitë besimtarë në ditë në gjukimit, u sëtë në dhuro, mirësi në këtë botë dhe në botën të jetër dhe në ruaj nga dënimi i zëjarit. U sallallahu ala nëbihina Muhammad, u alihi, u sahbihi, u sallamet e zhni më këthira, u alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum, u rahmetullahi u barakatuhu.